أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى على نعمه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد على الاسلام والايمان والقران علمنا منه ما نسينا وذكر ما علمنا منه ما جهلنا وذكره... وذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وعوذ بك من شر ما صنع وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضينا بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبي ورسولا اما بعد والله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم يقول تعالى فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نايمين واجدين من حديثة وآيثة الله جل جلالوه لذي مجان مت آمل كتبوت مجتوريين Sonë të do t'i bojmë disa biseda rrës njerëzve edhe vlerës vlerësimit Allahu Gjellë Gjelalu, vlerësimit Muhammed Mustafa s.a.s.m. bë njerëzit të cilët ngasin me lip diturijën. Këto janë drejtë për sdrejti ta lebrët, drejtë për sdrejti janë zonsa të cilët esin, ngasin, mas diturijës. Në Koran i Kerim, Allahu Gjellë Gjelalu vë Gjellë Shani u thëtë, Falew la nafara min kulli firkatin minhëm taifah li e të faqahu fit dhin. Ashe domës doshme që prej sitë qëllit popull, prej sitë qëllit milet, banë me ngushtu edhe pak edhe me thonë që prej shdo skaj, prej shdo grupit njerëzve, prej shdo rëthine kujetojnë musliman ferka një grup e ative të angajohet për mësim përshka këse islami nuk e ka para po që qka ka njeri për antar tjenë djetar të mloj jo kështu se kjo është e pa mundur kjo është e pa mundur po njeri miret me një zanat njoni me dituri, njoni me një pun tjetër mirë po, jenë disa pun si pas kurani kerimit edhe sunetit Muhammed Mustafa's janë disa punë për të cilët kura një kerimi ka thyr edhe ka urdhnu disa njërës dashtë të zdashtë e populli disa duhet me uda e ato gjona me imsu unë sivet në këtë Ramazan nuk do t'i teki tërinë funë për shkak se do t'kalojmë disa tema qera po sante në këtu kër jam po e teki vetën një pjali shumë shkurt pri mesit ative gjonave të mëhoja që nuk do t'i folinë këtë Ramazanë Ka thon nat ka ton nat rathsin. Kus ka doktor është gjilam i ty? Du të mungrej pi aty. Nat rathsin, nat vend ku njerzit matematikë s'din, hesap s'din me bon, du të mushit. Du të mo heq pi aty. Se aty pra, pra si të vanojsh 20 aksirave, nik aksirave pa bzonsele. Pra, para çka, naka thirr me kët ajet në suratut Toba mendoj se ajet, ja si inshallah s'jam gabim. Ka thonë, falau la na para min kulli firkatin umbë, li e të fakahu fit din. Pra, plej qdo mesit, një grupë në daët, kejtë punë që i ratilonë ma shpine, e të shkojnë kapën për disa abdhitori, për disa lëmi, për disa shkenza, kur të këthehen mesin e vetë, të krijnë vazifën, që ative muslimanve të ja ubojnë farzë, nejen në dhvenë ku janë. Qëtash ku që kapë, Kokën e mojëve, kushe ka tronën e zhvillu, e dinë kënë politikë shkja e ka kuptimi. Edhe drejtë për drejti ju spjegon kja jetë me këtë fjallën e fundit, që ative njerëzve shka mendojnë se feja të mirët me politikë, ose petartë, ku morin vesh ato, hoxja këti politikën, në meset i ku e di hoxja politikën. Ai a i nuk akonë beogratë shkëntat politike, mi kriqit ati e politikën, po me të kalzu seri asë që e ka morë molë i mëshku se agje, si të shkojshë të amësojnë një politikën. E biti së shkencat politike, del njeri shkase njefë politikën. Përshka këse programi, imësimi të ashtë që ti, në shkencat, anë akademi në shkencat e politike, që të dadë qesin për ati një politikëar. A njerës në të e tonë për fatë, këtë të punë bashkë skolaj, edhe bashkë letë nuk i dinë. Unë edhe në herë po e teke kë Pas pse e gam e kuptojnë xhemati se çka çka flitën. Ka thonë le shkoj, frejë do mehetit në ckojnë, prej gjdo mesit, një grup, njerëz e ne shkollon, ne ti kapin gjitha shkërtat, se nato vene ku s'ka detyri, ishte borx, pardë kishe mohik pe aty, se s'ka jetë, sa s'ka dawn deri ta xirat. Pra, kur shkollon këto, kthejnë në dun vend i plotsojn zbrasinat e detyrisë, zbrasinat e shkencëtarëve ju bët fazë neja në dhven s'ka me livrit mo që a ti dush me nej e të tashti une e lënfës duke kash në aset dhim politiken amet që në aset dhim politiken dhe vazhdojmë si të shpia të në kur shkoj shajje e merë në përmen këta e zvillon kalumen të tashmën e dëtarshmën tëne sëtë elu ahle dhikri inkund të mleta alemun mënir imperative a imperativ në gjuhën bashkohore në gjithë të fjal të rejë që si që po përdojë Allahu gjelle gjelalu e ka përdojnë në këtë ajit, e thonë, feselu ahle zikri, inkuntum la ta alemun, urdhë, zoti, urdhën Allahu gjelle gjelalu e keni, që të pytni për atë të gjonë, a shka nuk i dini, ato qka i id, di, urdhën, jo me dëshirën e ju, feselu, nuk ka thonë me këndë të këshë pyt, nuk ka thonë ashtë mirë me pyt, po ka thonë, pytni, pra, po ju urdhënoj, çetpëtnë gjithmonë për ato punë që sidhni ato njerëz që e di. Po ja thjeshtoj edhe pak. Si ti që pyetive shka se di, pyete atë shka e di. Kë janë a jetë Kurani i Karim? Kë janë shka ka bó? Bon? Pse ka zhritje 1400 vjet. Kë janë tash ai i cili mkedbot për çe 14 shekuj e tek nëna akon baza e parë për hapjen e shkollave. Hapja e shkollave, në një herë me ngumsim, një më vonë Njoni me u pyrë, kjetëri me u përgjigë, që ki ajet ka qenë shkak? Jo, jo, jo, jo, universiteti Berlinit, jo universiteti Heidelbergit, jo universiteti Kordovës, jo universiteti Parisit, asë i Lodrës. Këto gjona, këto unësh apo për i përmeni, këto janë parnat, këto janë treja shumë, universiteti i kellnit i ka 600 vetë, kejt imri në vetë 600 vetë i kaë. Universiteti Berlini ta është pak ma i vetër, pak ma i vetër. I Aidelbergu ta në me studive, Universiteti i Paris e i Londra, se këto janë volë shumë pi, pi këtive gjonave, Universiteti Zagrebit i Zagrebri, ka 300 vetë imër, kejti përgrati në që në di shka i Prishtinës 25 vetë. Kejt imër 25 vetë. Banë me thonë, 25 vetë që kemi njësë me ditë. Pse, dituria kua? Shpia e diturijës me modhja kua? Në universitetë, Edhe ku tjetër ku? Në universitet, edhe në xhami. Këtë di spija, rula zot. Më i heq fitokës, më i heq këto, mos me, më i heq këto, mos me ekzistu, mos me pastë kjo shtëpi edhe çetra. Atëherë vjen nën dinat moti, tham fjalë Hatun si Al-Basri, rahimuhullah, kaqollul ulama la sar an-nas misl al-bahaim, mos me qano ulama ditare, mos me ka njerëz që ndronin kafsh. Ktu ka thonë la ule, la ule, ma, la, sarë, nashu, mitle, ata në Bëthër kanë qenë fitabërin dhe kam rish sahabët, me shokët e pejgamberit kanë një bibliotekë në Sofër. Dhe mos më kanë ulemat, mos më kanë xhamia ku më thotë ditori, mos më kanë shkollat, universitetat, njerëzit shndron në kafshë të. Pse an miçet kur po e sulmoin ni popull, më siparin të lën punë përvoj. Kur po doin më sulmoham an parc më sulmo. Më eloni jo popull, më shndrujnë jo njerëz qëvojvoj. Një njëri pa ta bombardon xhaminë 850 gjamia me temel janë shkatru në Bosne, me temel. Një numër prejktive edhe janë derë, edhe ka ardhë bagerë dhe kamjoni, dhevin e ka marë, e ka qitë ndrinë, e ka qitë në lëmë, dhevin, gurin, materialin e gjaminës e ka hekë, edhe asha ajo toke thjeshtë për thmi që ka të vinë edhe të rritë në atë vendë një herë, mas shumë të në të flitët se ka pasë gjaminë që tohë. Mikus, çka po bën anam iku? Çka po mshjej? Reni, nli star. Ktu a jinit ato unë skam fai. Pse s'doj njerëzit me kuptuan kur kuj fai si kemi? Aj, re, re, Reni, re do flet skejt po thojt. Reni ças thua? Agjet xhamien. Ktu universitetin e kam xin. Shkollën e kam xin. Kur xhos ka qetërsen? Me të lant paditur. Me të lant paditur. Si të laje të paditur, çka ka kjo kuptimin mësbrami? Çka del? I paditur i rog i tjetrit. Ska kur gjojnë që të se, me të leonë të paditur, me të borë rëpë, ma, ma, ma, ma keqë, se populli i paditur, e të reçkretit me vetë vetën shka pojnë, edhe ato një ditë pëtitve dalin votime, edhe ato një ditë pëtitve e gjojnë njëtë parë mi prezentu, kur qkoja i joni i pa shkollë, mas universiteti mshelë, shkolla mshelë, i pa shkollë, kur qkoj me bo biseda me ato, me ato krejë kre, kre më vajtë e, e universitetet e vajtë, Asun, pesh, a qul mbara specishmi. A ka dre a ka rrug dali a ka? Tper fashën i paditurit. Kush je? Kur kush? Allahu Kurani Kerim ka thon, "Fes'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Jematiun, ulemate ton do ne har ban mi kredi ku sot vetem majs pari ton e qert. E kam gjet kët Kurani Kerimin shumë lehtë për shpjegim. Vetë një ojë allorë Allah i ka thonë vetë një ashtë shka e di Si të shë pjetive shka së di Që ojë a kuan vete Po, kjo ma përni me A ma bashkë qëka që jo Kura një kërimi bashkë me qëka që pak Ska arpi shtatë shqil Pileu hi mafuzit hu për që do të di fjallë Mis pjegu kja e Dë thonë, qka ka pasë për qëllim Dë thonë, themeloni shkolla Themeloni baza Themeloni temele Ku shkoni, hini Më thoni mrejnë adhe dil n Ama ku me veta ujon, so kak me nall me veta. Me zlis dhomës dohonit me nall me, me veta, kjo an ke të pak. Po banja Hindustan vendin, shkoje në shkollë, me von thim në të pyetë ftative shka kanë gëf me mësu. Banja vendin mësuesit tan në shkollë e ti hapë msim ndradhes ku gjerve ju jap ju i po të rasti me pyet, me u bod dietar. Do të thot bane mësimin, bane dhitorijen në nivel sistematizurës sistematizone mësimin fës elu ahle të zikri in këntum lë ata ale mundë dhe të sot institucionalizone mësimin jo vetën në bez vetë ajo në pak, ajo në lokal ajo në të hibë në autobus ajo në të shdri pi trejni ajo në kopej të shku misafir këto janë dvogla fës elu ahle të zikr kemë një djetarë formoni ngritni stipendoni, finansoni, dil një nëkra, institu, ban një djetartë mëaj, institut, ban e institut, mësimin se for të fjalla huje komplikume a gjithë bolë për në e vratë buën, ban e mësimin, ban e mësimin në nivel institucional. Tëna është, jo, tëna nuk ka. është pjesërishë, në i thoi. është pjesërishë. Matematika është institucional, institucional. Biologjia institucion, medicina institucion. A është feja institucion? Jo. Akademi Kurane Acadicon në këto rroje këtu pari? Akademiu Studior Kurani Kerimi. Jo. Shkencat të cilët kanë rreth për Kurani Kerimit. Universiteti Ezerik, shemel, i Dhërit për shembulli ka tërë të tre fakultete, 23 të tre fakultete punojnë me shkencat e Kurani Kerimit. 23 fakultete pitaut të treve punojnë për shkencat, mbi shkencat e Kurani Kerimit. A ka oksigjon atë na? Nuk ka. Ka një fakultet që a gjëhu dherë dhe dhe ajë, një medrejtë e mikë që a t'in shkup, edhe një t'u mikë që a t'in prishtin, u kri. 400 dhe, 400 mië në mëniri institucionole e përthelin islamin, me një orarë, shumë, shumë, shumë të rëndëmë. Me një orarë, shumë të rëndëmë. Allahun këta ajetë në Kuranikërim, ka dashë që pështem në nga thonë. Pës e lu, ahle dhikri, inkum t' um Futën e mësimin e koranikerimit edhe shkencët e ati, ka vërdisnë me shkencët qera, të si le gjupër i thoni shkencët e ekzakte, futën e ka vërdisnë me një venë kejtë, dë bashkëponohet me një venë fmitë, kur dalin, konkret, dalin për shembul, si ato në zonsat e gjami e Sultanahmetit në Kajro. Edha saja ka në drinin bura, laikët, edha saja ka në drunë, Sultanahmetit kure ka maruat gjami, N Cairo e ka pruroterin xhim se do ka thon kur e ka prur xhim se kalon 10 vjet hiç ka ndreshmo kur jo e kan pyet po pse s'po e maron për pe xhamin ka thon po vjen turp me kallzukse mret nive jo popullit mret nive tjera ka thon po vjen turp me kallzupse e ka tham pse edhe se, se sa m'ka kushtu kjo xhami mos me mar marë, marë pimret veçer e lon çat vjen çash mos e çoj tërma xhamia shalo ama brinini e ka Në realitet nuk e ka drinin, po për a shka amaru e ka drinin, a turistat hin me kundra mrenër, ka përtej një shpana në Evropianet hin e dalin, e shofin, ama punëm për shka ja kamarua, e kamaruaj, së për e banë mojë. E shka ka pasë ati në, në gjami? Katër shkolla i ka pasë. Katër akademi janë në bordë gjami e së mrenër, ku janë mësun zonsat. Shtetin me majtë, ka ndalë pashalar, ka ndalë në simonësa, ka ndalë sultana, ka ndalë ministra, kejt pi gjamije, kejt pi qative 4 shkollave, qasaj gjamije e pra gjamija gjamija shka kana a vesh të shtu që isha gjamija, jo në kana gjami a gjamija kana di shka qetër sen jo gjamija kejt qetër e jo nja shka këtu e jo nja apes her me i ndite me falë vaktin edhe hoxën gjumar me ngu ramazan pak ma gjam edhe bitisët me qas e kjo shka, sa kemi shpridzu në këtë shpiktu e kemi shpridzu prej 1 milionit Presje një, zero presje një prej një milionit për shka gjamija ndërto prej gjamija së për nga meni të arësatë u sëram ka ndalë atë burat të cilët të kanë përhap islamin në Sponje kanë qu atës të kanë pas universitetë bitjesë njoni ka shkua ka qu islamin në gjibë qetri e ka vazhdu e ka qunë Libia i qetri në Maroko njoni ka dalë në brigit e, e, e, e veriut të Fransës anena Çetë ka shkuar në brigjet e jugut sudanit, Joni ka shkuar në Kinë me ushtrinë e vet. Çetë ka luftuar në Kaukaz, asnjë atë ka pasë akademi ushtarakë prej tyre. Po ku ku janë edukuar? Janë edukuar në xhami pranë çeti librit. Para mësuesit më të mbar. E tani mah, pse pse janë habë këto shkolla pra? Mosin xhami, pse janë habë? E nuk ka, është shumë normal që shkollën tonë na shka kemi këtu të atë veçaran. Me kejtë që të nëzonë sa të ashtim mrejnë në gjami këtu ajo se Pra duhet me omaru banë Mirë po, rrima edhe teli A duhet me kanë për asaj shkollë O për kësa shkollë i damë veqa veqa veq Jo, nësë një mënir Nësë një mënir për shka këse Kësa i këtu shka së vjegot E ka emnin dituri Asaj svjegot, e gjesh ka së vjegot E ka emnin dituri A tje e mbjapin mësim njërë dhe shka dojnë me ingri i popullin Tu jopën mësim njerëz diçka doin më ngrit popullin, e çka pas ka dallim pra, vetë vendet kanë në veçaveç. Vetë vendet kanë në veçaveç. Edhe mujtët me pas dallim në programin e mësimit, edhe kemi pas dallim programin e mësimit për shkak se atmosfera çka më bë, këto zerdhele pasot veçore, s'ka zot, s'ka zot të vajt. Mir po këto ndrojn, kalon çdo gjë e kakon e vet, çdo ditë, çdo natë çdo gjë as gata dal mëngjesin se kalon. Gjdo frim, sa do qi ka frim pa unal, s'ka met Gjdo preshen, sa do qi ka qeni rëmishëm pa unal, s'ka met E dhe sistemet qashtu janë Vin, rin niko, shumtojnë gjona, mëndërtojnë gjona E dhe ato, kalojnë, insha Allah, në armëri Do t'i takoje, armëria do t'i takoje arsimit universal Armëria do t'i takoje besimit I cili srat në shkend Besimit islam I cili srat në shkend Dhe srat në universalitet të mësimit من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه الله جل رسول الله عليه الصلاه والسلام تنفال نث كش نغ مادس دتريس اذا كاف روغن تش ايت با ديطار الله جل جلاله يا لتصن روغن بر جنات يا لتصن روغن بر جنات ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع نضوتك تقلت مسوين بسم الله الرحمن الرحيم كوش كني كيدس Mëzonsat të të të tëtët mësojnë laminë shkenëtore Me Bismillah i Rahman i Rahim Edhe i mësojnë nëmni në Allahu Pa do, pa i mor, pa rashi ishtë të lonë Ama nësojnë Bismillah Në mën tanë o oh Allah Pa e mësojnë i ketë lonë A thonë me këto njerës nuk heshin për toke Këtu ka thonë Rasulullah s.a.w Këto njerës nuk heshin për toke Këto këtësh heshin Këto heshin nëkrahin e me lajkeve në krahat e melajkeve për ndër të, të diturisë jo për që të dhërten për ndër të diturisë për zhote gjëlle gjëlali u diturinë edhe djetarët i vlerësën shumë në zhënësat e diturisë javëbant mundun me hefë në krahat e melajkeve më shkelin to, të këtë dhëtë të gjithë mundë të këtë mbrojton li anë të gdu fa të taallëm babem min, -ilm, min Këso, e ilmë këjrum min e në të salimi atë raka këtu e vlerës ka thonë njonë i prej juve, një natë prej në natëve disa orë, me i kalu me liber, me lezim, ne mëntë allahu zë lezim aluhu, është maherë li për ata se një që reqatë një falë në filatë natë. është maherë li, me morë njonë i pëj juve, me lezu librin, në në përshemë, në podhëm uh, dialogu më mikën atë e istë, Mustafa Mahmud. Njonë i e ka morë me lezu librin, Relevit të Albert Einstein A thonë bismillahi rrahman rrahim O zët Po e vendosi që këtë li bërta lezoj në emrin tanë Du mu një oftu me këtë sistem të spj spjegimi që ka boni shkenstar Shumë shumë shumë shum i famë shumë Gjerman Albert Einstein Në lidhje me relevit Onë këtë du të amësoj Allah vet, Nuk e di një mom o zëtë që këtos qarime Të mvinë me u atleta dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t edhe të bojmë shkak që t'i zgjeroj edhe më mirë, ndoshtë asit ketlon, a i zbrassin edhe me sigurin shkenz, gjithë morë ka zbrassin për qertë me studiu, qatë punë si t'a bëjsh, ma ke fitu ma shumë se vape, se një që nërë qatë na file mi falat na. A i dënjoni p'juve me sigurin mu sa bo gati me thonë, e ki knarështi, a i Albert Einstein i shka muslimat? Pa një shka se sa muslimat une nuk thash me thonë Bismillah i Rahman Rahim o zëtë banë mat mundën ajnë shtonjë në tashtin zemër se shumë burri mirë akonë qa pëtë duzë kjo jo kështu shkenës në diturin aj zbulimet të tëli ka bo formulat me të, të cilët ka ardhë për shkak se rësullu laj ka thonë el hikme të dolle të lmuëmin e inema wajgjedeha akhadeha dituria është gjoja të cilën nga të muslimoni me e gjithë ndorën e kujta gjoje pre Pra na, në shkencë nuk kemi kufizim se kush na fol në neve, çka ka ai, çka ka. Në i shqiptojmë vetëm një gjë. Kush na e thellin shkencën formulën më sakt. Nevëçi kjo është interesante. Kush na e thellin diturinë formulën më sakt. Në pse që mi pranoi Islamin? Fej Anton, pse që mi pranua? Edhe Fej Anton ato që na i kanë prus, kanë tund. Por kanë çetrit mi letra, po. Mirë, por në shka banë, nëse pranum ven ton, islam, por që tërsen, në pranum se ato shka në e prunun këtë fe, në e prunun me formul shumë të pasër, të cilën zemre a jonë edhe mendje a jonë e shnosh, shumë kolla e pranoj. E pranoj pëse ishte realitet, e pranoj se ishte për të pranu, e pra, dvërtetële e, e, e papimor për popullit qeter i cilis ka qenë i, i kumbit ton, po, Se për rrelë levin nuk e morën plan shtonjet no çka, çka çka çka prish puna i thënë në fehas 20 ditë ka punë thënë jam ai nesër kjo s'lun as në rral si mos ke tingllu pastër që kjo është ka shpjegova deri tash edhe që këtë lomën në në shka po e kalli edhe ketë shka ka ndërtu a i s'ka qenë musliman. Edhe a i maqinës avolit nuk ka qenë musliman. Edhe Fergusonis ka qenë musliman. Edhe Carteris ka qenë musliman. Edhe Dizel, ai, ai, dizeli edhe a i s'ka qenë musliman. Edhe Zimensi edhe a i s'ka qenë musliman. Edhe kejt tës kanë qenë musliman. Pra, sa i përket huljumtimi që këndësorë, sa i përket zbulimeve që këndësore, kur kush s'gudzon 17 kem mos i kam musliman po e mori mos i ska musliman s po e mori islam i ka gjona nuk i nje i themi nuk nje ka gjona ai leva na thot kso al hikma dallat al mu'min aynama vajda akhadha dverteten muslimoni e ka per detir me lib pidoros kujta xoje pichati ndoren e kujta xoje pichati amen babu men el ilm yatallmuhu arrajul Një lëmi për e lëmive të diturisë, një një për e juve që e studionë, edhe e mbi zotronë, e zotronë, do me thonë së alësohën të, ma erëli se me adhonë këtë botën, këtë botën me adhonë nuk i duhet, për shkak se nuk i vlejnë ma shumë se ajo. El ilmu qazainë, o me fatihu hasë suël, e thonë Rasulullah a.s.w., Ditoria është magazë. Ditoria është magazë, është depo. Thërë u me fatihu hu e sual. E thonë kur se qelë si ati depot maghë diturisë, është pytja. Për, për këtë shkak, në kontekstin e këti hadisi ka thonë, talibani lajet alleman. e allemanë. E thonë di grupa njërzë së nësëronë kur, jesin pa ditë. Kështë janë këto? Këto dhe vetë gjithmonë gjahila, gjithmonë ignorante. Kështë e kështë ta një Rasul Allah? Tha qa ishka malë të ma, edhe qa t'i ishka i venë marë. Këto dhe jesin paditë gjithmonë. Zdinë këto. Njërën i thëtë ka është e vetë, më dheja kupinë, për di shka ama, atë të të vetë, i halli ati, aje, kështë më kaj, për po shka do është e me vetë, do është të vetë për abdesin ama, që sënë së e ula vetën që asë poshën e vetën. E po abdesin kush di ma mirë se hoxha me ta spjegu? A i hoxha të abdesin shumë mirë me spjegu. E ka majdë vetën të malë, të ne mos di me marë abdes. Ka thonë ki jetë pamsu ki. Atë mje e ku na gje, edhe shko një smut, edhe nuk e pyjt atë, e ma vetën në nëllë, jetë pamsu. Edhe kush jetë pamsu? I marrushmi, ka thonë jetë pamsu. Me më një dhomë, në që ne harë bë edhe e përtip të poshëp se brez vete ola kështë vete pa të kalabellëk mërë marë edhe ki ka me përmës edhe në talibani lehet e allemen edhe në di grupa njërë së mëson që ato shka mërë vetën më të mërë së mëson kur edhe ato shka juve në marë edhe ato së mëson kur e lë ilmu khazair o me, me fati uaha e suel diturija është depo a kurse qelë si ati depos është pyytja e le fes elu Ka thon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hapni dyrën e pyetjeve. Pythyni sa kamuni dietar, dale mësuesin tan nunde, pyete për problemin e matim, matematikës që nuk e nuk e nuk e ketë qaf. Dale në korridorin e shkollës, pyete Muselem Mavol, Muselem Nexher, Nexher ai mëson Nisan 4, dale hojën tan, pyete për ajetin, Muselem për Nexher, Nexher s'e di diçka, 4. Dale nërin, dale dietanin në rrug, pyete Muselem për Nexher, se Nexher e ka rendit 4 pun. Për inë në u juqë gjeru arba. Ka thonë Rasulullah a.s. Zati, katër grupa njerës fitojnë sevapë. Zati, katër grupa njerës ka thonë fitojnë deregje, grada, sevapë fitojnë. Ka thonë, kush janë një ja, Rasulullah? E thonë, e sejl që i shkapytë ka, ka sevapët veçanta që i shkapytë. O l'alim al a i shkapytët ka, ka sevapët veçanta u al mustemi në dëgjusi ka sevapet veçanta u al muhib bulehum edhe ki i katri shumë inshallah i dashur të ne edhe qaj shka i do të tri grupa tha. edhe a i ka sevapet veçanta që të katër grupa tha, ka sevap, edhe në herë për i përstris pyci, a i që i pytët edhe në dëgjusi edhe a i që i dërnë të tri grupa të para zati popli që të elemente si të mu e mi i futën në mesin e vetë, që rak njoni me dit, qëtri me pyt njërën i mendëgju, këtëri me i dashë, këtë ketë dhe me i... Qikëja, që, që ti isojnë bashkim, që ti isojnë popullë. La e më bëgjilil gjehili e njës ku ta ala gjehli, wa la li alime e njës ku ta ala ilmi. A thonë Rasulullah, sëratë u sëramën i hadis, ashtë torp, i paditur i me hesht, padituri në paditurin e vetë. Po ashtu ashtë torp, i ditur i me hesht, me diturin e vetë. Qka me ju bojë, gjëmonë? A shkru që shtu me hek A shkru që shtu me me gjithmonë në nëmqora Kër kush lapës me veti Kër kush blok me veti Kër kush flet me veti E keni gjejt lirë nuk keni faj S'keni hafli faj se bali E keni gjejt lirë E dini që dikush as lodh për këto ligeratat në zeta E dini që dikush folja dhe nashkojmë gjamingoj Po që ta kështë pas blokën me veti E lapës Ta kështë shenu Ta kështë me veti Do t'ishe maj ditur se qka me mdojnë, se do t'ishe. Dhe në lajë mbëgjili, lgjahili, a njës ku të ala gjahili. A shturp, gjahili i pa diturin me hesht në pa diturin e vetë. Ka thonë, po ashtu a shturp, i diturin me hesht me diturin e vetë. Pra, a i qizdin mëst heshte në t'pysë e hichpanol. A i qizdin mëst heshte në t'fone e hichpanol. Ndashime ngrit popullit. Shpa ditur, tërpash muna i mru në mesin e popove, gjemot, po e shifë një ku kanë shku qertë edhe ku kemi mërë, po e shifë një ku kanë arritë qertë edhe ku kemi mërë, notat e arshme do t'i ja, stjegojnë disa shembuj, në ku jemi edhe qertë ku janë, atëherë kër i apmi në kësa i temës tonë funë, shumë afer, nësër prama apo masnesër, insha Allah, disa shembuj, në përmet të cilive do t'a shifë një na ku jemi edhe ku janë qertë. من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين الانبياء في الجنه درجه واحده كان ذنب ديك Ta në gjallë, ta ngritë, ta qëtë para të gjerve. Edhe në mes këti, edhe në mes për nga mërëve ditën e kja me ti ta është vetëm një grafë. Para qëkak, bashkë për këtë qëkak shtoni nëpë, më herët qëtë herët të është, se Hoxha, Ivanum Gjami, nuk kanë regullë, nuk e ka vendosë popullin me ngritë, mësu si Ivanum Shkollë. Nuk kanë regullë se ka vendosë poplin e vetë me ngrit Drejtori Ivanum Fabrik Nuk e ka vendosë fabriken e vetë me ngrit Argati i shpijes në punë fush Ivanum nuk e ka vendosë familjen e vetë me ngrit Se tjerët kanë arrit deri atë deri ku A Japonezi e ka hullë vetë vetë, vetë nërshinat e trenit Edhe ka shkryt një letër dëvogël Po tregoj kanë atë letër pse pojmiz vetër Otë po e misë vetën përshkak se në fundin e vitin Japoni, mrejja japonese e trenit pa abon kejt një minut vënez, i kam hi japonies nër hak shtetit tem i kam hi nër hak mirë tha njëherë një, një artistën një dhe gjova moti kohë me në radio, kuru pat lajmë ru ki lajmë për japonie, një prej artistave jo shqiptarë tha në paskon që kjo punë të na a thu ku shqit ke gjovë kejt u dashke mumit pëse unë i vanum, ti i vanum e i qetri i vanum, kejt vanum kejt u dashke nër tren me i kur bota ban plan kur bota ban men treni i një shtetit një qinesdisa milion cëlla mrejja një minut vënes me bon mot mot me më ndoj sa ashtë turp se s'ka zgjidhje ashtë turp, më ndoj sa turp ka zgjidhje me anë të studiuotën apo do ni krahasim me u marru e me bën i krahasim me lëbet s'kish ka me krahasu çka çka krahasosh çëllëngjop po do me mor për shembulli për shembull e me fol për safërm i baram s'ka as ne hiç as në gjoks ka as në jami as jashtë xhamis as në ardhim as as në spital as në shëndet as në shtet as në parlament as ku për lë anë kur ku nuk ka kur kënë nuk kam e regu. Mare me men, një popull në kam që oth, po foli për popullin tem, ma, mas miri, një popull që oth në kam, i votën shtavët, kësi, po thamune, delegat kommunal, që së unë pëjam gjestem një e ka një qëtë rejmen ato, delegat kommunal për në komun. Edhe bod beti i ma, që një njeri me mungu mësme dala gjete votat, që njojim te ka thot që e spodal, në politikë kjo kur gjonësa, të shtetet që ka ka në tradita politike vetra, kurgjosa, ka dhe vetra, kur gjonës, ka dala dhe marit punës, që e së da. Këtu të nasukur në gjelime mësme tarë, që ka bojnë tona të qpijes, mësme tarë në gjelime, ki ka edhe ki ka edhe ki ka edhe ki, që ki s'ka, këse bratu u ki s'ka e një pra, mërëvesh, edhe në pi Gjermanie, edhe pi Skandinavie, kërë, ska e kanë gjithë që së ardhë masë. Brej, filoni s'ke me votu. Për shka s'ke me votu? Për delegat në kuvend, dhe në kuvend këtu në komunaj. Si a qiti, së ardhë pi Skandinavie me votu. Pi Skandinavie, një mi e dëshin markë, më shkua me orë, më regu. Kjo ka konë, kjo a konë para 4 vetëve. Kërë mu shën 4 vetë rafshë, Çetaç do gjim tri megjithëse ato janë kështu shtalt për atë punësh që ka nis, janë mushkëni njëon për atë punësh që ka nis. Ato janë shumë puna e madhe para ato, pusojën inshallah realizohet, inshallah realizohet, thunë dheu me kadarkadal. Inshallah më ndërtoni për objektin këtu në terrenin tonë të madh për dobien e këtij populli. I pa almarru dita letra, ka janë dashat ato letra më ndresh, inshallah jeni duke më dëgjuar me koment, me, me me me vëmendje i parë në bitisë e gje, në qitetë po më lajmërojnë, po thojnë kështo gjafeni, kejtë punë qera i kemi bitisë, e në që ketë mujën e mramë, kemi ngellë vetëm me një problem. Me të dhe në problemë kemi ngellë? Kanë me votu këtët komunës, po që një mujës povinë këtën këvendë, në përmledhe, me bitisë dhe, si janë kur konë. Njënë i ka dhonë një mjë e dëqinë markë, ka arë pi Skandinavije, pi verit Skandinavijes, që ja di një shërit të gjemnin bashkë të arushat e bardha, me ja qitë votën njënit me shku në kuvendë komunë me bom ledhe, që shti a ja gjë në kuvendë nuk është për mi i pa problemet, a ja gjë, a për e Shqip një atë parlament, në parlament ku përlajën men të gjë, a, a për e Shqip një atë o bënkat këtë tefterat bardha, a i shpa gjina, për e shini, a i shpa njerës, Po që të njerës që shto, po këta është mare mi votu o bura. Po. Këta mare mu angazhu me dalë me qitë vota për këto njerë. A shtorë, ku i brepëja që të të, të votë? Kjo njaj, kjo në baras pesh, kjo në baras pesh me hoxën Ramazani. E non ti hoxë Ramazani, me kalzu dërës njarë një qini, njarë në Taravija, edhe ti vend një qini i këto, e shafë këtë letrën teme, në kurështi e njume. Veqë unë e si janë. Ven të ravija, e shef letrën, a ti, hoxha nuk ka. A që kjo pun regula, hin krije kjo, am voton qëtëri Ramazan, am nën? Qëtëri Ramazan, unë, a jam hoxmo këto? Po, atë harën, a i kana populli i dekt, a i shka i ban këto pun, shka thotë po. A i s'pas ka kur në feme e në pra. E o të të kishe kujdes. Kishe kujdes kër bëjnë e vak të votave. Kishe kujdes ka pëj voton. Trazoni o burra, mo. Trazoni mot, një harë Bolë morë Trazonën një arasunë Ej, na moj, jo kështu Na moj dhët i qelim si Na moj dhët i morë me ato njerë Shkat në i qesinë vërbara për mi votu E dhët i nojmë një qinë sita Njëna për mi qetërën Një qinë sita dhët i nojmë Ajo me nëllë të agje Bira të mëvoja e lishon njerin më ratë e posht Në ditën kër të bere Pak ma me zë Në tretën E në ale tretë a okay. kej Shka lishon më Ja shoh bi historië dalë shojë mora te post. Ka kaluarën e ati. Tonë 15-ën ditë fitësi ati, në 6-ën ditë 15-ën nëntor, në 10-ën ditë te post, ndërgjegjet e vëllezërave familën shka ka. Historinë shko, shkollare ta ati, veprimtariën e ati stërgjishnat te ti. Dai ki ka ka, çka kanë bostr nipat te ti dën e arë. Pikaja ka qi rriëdhin çipo te menaprin eve, terit venet e sita ma ime fundit. Dalë një kristal njeri që këti populli ja do të mirën Interesa personale s'ka heq Heq s'ka asë një interes personal se ka heq E kësi dalë dë një që shtu E, a, kështi, bujrën, urdhënë pra Kështi, po e thej, li lafësi nukolla emni të tënë Ama jo, mo votën ati Shka venë për parameve dhe në kalzonë se Veç votëm një mua se une ja luj me në ju që unë jam hoqë, a juve i katunit ju vesh vazhdojnë i qështu edhe ardërria ju në djetë ju vesh vazhdojnë i qështu ju vesh të unë i kjo sa puna jote qështë e ka në abdet po plion sa kjo punë hoqë të ne ju vazhdojnë apet juve në qështu bane qështë e kini vendosë qështu a unë e kam obligim prej Allahu djëlle djëlelu me ju spjegu se kjo punë qështu ashe vërtit ma mira hiqë se qështu ma mira hiqë se që Shku në thullë të gjamia Në përqajtën Hoxallar Kishin arnë mledhje do E përqajtën Hoxallar Kishin shku do në mledhje E prishën Hoxallar Kishin nejtë me një vend hajitë I kishin prishë Hoxallar Ishin për latë dë bura me një vend Hoxha ma sajloje Eshtin me thacit edhe kacit A uneja ma Kusha është i athu Shti shka bërë sh -sh sh -sh A më laja kupishti edhe më lajë thani Edhe më lajë seni e bërëni K Ërëbajë unë jam unë unë para rezerva hiç unë para dhamati tem jam do fol unë jam do fol para popullit që unë e duaj sa më don puna popullit temash unë flas me ndërgjegje para popullit të cilë unë e respektoj edhe vdes për ta si cilin moment ska ke nevojë ka, kan na kan chua a ver po ju se dini mu kan chua a ver a unë a t'haberi native për shvegë juve se ato, atë a t'haber për, për për juve me kanë që thuni më kan chua mua çë rëthuni mëllë akupit se që të është duhet mu da këta mu da këta që shpë i thoi këti, antarë antarësia duhet mu da në se seli, ada, po ada në seli, ajo ada, mirë ada dhe ndegë ada dhe ndegë ada, duhet mu da dhe në ndegë e këna një parollë unë së pojdi, se sa në shëvërtit punë venë marë, me thonë sa në shëvërtit, këna një fe parollë punë shëtit ka se katunët e kumanovës por jënë tëken si ma slupçanit. Ka të shkoj e slupçanit, pu shkoj kënë e da ato qërë. E kure kini provu ju kështodhët, pa, perdja kura he e katë herë, qërë kishin pashirë, e të eri që mu ban slupçanit. Duvarnat kër janë prisht, ato slupçanit ishin për komitit, u së si jam konë këtos për e di, po dojnë, a bon një thajlion me një fepluni, kër e di unë, do pat ligjona përmenin, dikun se kër jan që i qirë që si jam konë këtu se halat tu të kishë në mrejna, e qirë për në qirë sere dhe atëherë, edhe shti fjalla në përmetë kësaj analize, po qirë kënë që ka po bojnë shti slupqani, a ka gjelatin morati përshkojnë, a ka mendu thashi përshkojnë, e tonë edhe qirë ka të në shkojnë, e, pra masi slupqanin për e këshirë kënë, slupqanin edhe fort interesant, ja hapin fin të ati hoqës shumë, e pra thun Me t'i këthe e ka na A ma ju shtishtë dini kusha e ka na ha? E që shti u në vrati Kapu ju kaldoj ka mu këthi Si t'adoni Allah Si t'adoni pengamarin e ju Si t'adoni kurani në ju Që t'o gjinë Kur t'vinë katon me ju do Se antarësia dhe shti e karenin mudamo Se lija do Edhe dega do Ti unen tega duat bu do, çregjtrimi duat mu go, duat me vet katonart, ju çito, çu çeknena. Ka po shkolish ti katon. A keton po shkolni amaton e çetash ta bini. Un kjo porosia e masim kishinxhu selam, kjo porosia jeme as i hoç katuni. Si doli me dit, çka me vën fjalë apo për çamme, si çikjo anë si për çamme. Si thoni do çeknena, do çarena. Çitive, si hoç po ju them, as po javim po noi. Çe policis kam temën me dal me çukurdhun ndajak. Unë jam hodhë, për dhe thëmë, që ti vë thunë, heri me banu të ditë Banu bre ti dhe ti bre Hajt bre shkoni ti dhe ti në pëntjuve se Hicë në kini knosh Lina raha të rim kri për kri e se pasha zotin e lom ha shumë mirjemi Lina bre raha të knosh me vlas një lëkin ton E të knosh me me ta se të qështu për një mes në avduni As një nga pal, as pala qëtër Se shpam gjon, nuk pam gjon A, e shkoni ju në punë të juve Eにな haqët se metë vërtet Ki këtonë gjesmon Ka gëzu vlaz në lëk Metë vërtet ki këtonë gjesmonë Ka gëzu respektiv I plak e dhe i rivin meze veti A, e shkët thao Qëshit që kache, qëshit pace Qëshit që sorbe A, e banu A, e largënu Për një mazdarrë ke dietar Për një mazdarë ke patriot Për një mazdarë ke odhezë Ska kështu në dunjo Koli i Gjermanës Helmut Koli Tere është bo në kancelar, e, dini shka ka bo? Tere e a bo në kancelar në Gjermani. A ka të një që qoë për e aja fjale një, për një tre minuta që ma s'pjegot? Ska për një mazarkë kancelar. Klasën e parë shkollës fillore, me njësh. Se në Gjermani anë njëshin nota me bukur. Klasën e parë me njësh. Diten me 1, tet vet me 1, në shkollë të mesme, në shkollën politike, ke notat 1, në fakultet, ke notat 1, në magistraturën, ke notat 1, në aktivin politik pin 16 vet, ke notat 1. E çu shtu borë dhe kancellat? Më ndosht ka po aktiv vllazën 29 vet 32 vet ai ka halat apo doktor? Oti thuni bre si të taship nidikon, hojaj socialit po thot, ta marr atë shkollë, ar shkobit e të përizat zotit, akë dinti. Aki din ti, aki, i ha respekti, aki insan, a jeni mirëti. Hazhkojm fakultetin banën njër fakultetin Ogomor, Opeto i flis Ogomor, Omagar. Hazh shko diplomën merr ti, po po na duhesh neve shëndetin, hazh shko sot në shkollën. 30 vjet i ka baur atë fakulteti Skadral Magari, po do më udhësh popull. Kur po i thon për këtë ashtu atë trin s'jam si dëli vdu, mos e kuptoni kët. Nuk jam të përkatë atë trin. Njoni njoni ka rinë klaspar me studiu gjuhën Shqipe e ka vesh ka putit gjak për toke e ka vërë kravatën sa temën shka jebër e përpash rizan e zotit, shka i apra, a më në ka zonj shka i në ka zonj shka a të za foli një fjallë që sti shumë dëbet jam komandant Shka gjithë? Komandant. Komandant i kuj brej? Jam komandant i jatë. Kure kemi hava ka, pa kemi të lovit bagredonin me oklogi, e dini ju? Asë një provim du dushmonja, dumanja, shka mi thonë, asë një provim të klasën spartë, fakultetit vetë se ka dhonë. Po që ka bërë mërë të të nësokat? E, o në zonë sa pëdashër, o ju shka e në në gjami edhe perspektive në arsimit e keni hënez para vetit. Ju kam thonë një are me një gjumon, moti i ka një gjashmuj në gjami, jo gjashmuj, i ka gjashmuj, ha, hapja shkollëve kër akonë, qatë arësatë këtë qatë. Shtato, ku shakon në gjami e din? I kam thonë, që prapë po thëmë, Ndoshta fjali pak e dobët, ndoshta pak me karakter shumë tulët, ama e ka brapa vjen e vet mirë shumë. Për lak, për lak, as stai jollyoni i tili në shkallët e shkollës, edhe në shkallët e fakultetit, me shoqën e vet. Gjon kot lir me bisedu jashtë mësimit vet, për ditë për dën i punë. Për lak, ama go, tani jeri, nuk kena du. Në shkallë apo në korridorin e shkollës, Gjon, në kohë me shëqin e vetë në bisedu, jashtë të shkëntës, jashtë të asaj për shka orientu. Sh Sa njeri? Së duhet ki, së fritë të piktisha. Në klas, rathëmësimit, bisedën. Në koridor, rathëmësimit. Në shkallë të shkollës, rathëmësimit. Në konën, rathëmësimit. Të shpia, rathëmësimit. Në trend, rathëlibrit tënë. Në ndashtë me shku të para. Në ndashtë, E që shtute u së përpësojtisë, përpësojtisë, najsë përpësojtisë, najsë përpësojtisë, najsë përpësojtisë, najsë përpësojtisë, kur po del njëri? Komandantë, komandante, komandantë, komandantë, e komandantë i mive nara, që në shkohë dhe që në mitë, largëmu për ju uldës, se përnaven mare, u kuritëm, me që si komandanta, me që si kapuqa, me që si ardhuta, tre mundot mi e pesë që në gjemë, nefkam qëllë në ëkëam, Ne javë kemi rritme në të ju thonë Vedia ka shku lërgë Ska vedie pa arsim të lërgë Ska vedie pa një qinë doktorat shkendës në rëthinë Serbia të më falmi 9.000 titu i shkendësor në arhivë në Beograd i ka Të më falmi I ka, s'ka kemi bo I ka, 9.000 akademik 9.000 titu i shkendësor i ka arhivë e gjiptit i ka arhivit e gjiptit 9 milion titu i shkendësor 9 milion punime shkendësore në arhivit e gjiptit janë ne dite përbojnë bised me një vla këtu në kubano i rafinës, jo i ka të një ton i rafinës fort nga të të në tërenin ton përdo më ju sëfjegu se ku jemi na, ku jemi jo politika jo në përban për, për në 1100 mirë së për në 1100 mirë unë për i kritikoj disa gjesët politiqarve që bu ka bojnë me halin tem jo k me argument për malin tem em, i plafi sa, sa edukua shtu në frim të argumenteve edukua në frim të eufories edhe emocioneve me full kër i plafi më majtë më mëra e po ani të ani pra, ban e shtetë islam ban e hajt pra. ban e shtetë islam ban pra, e shtetë islam ban e shtetë islam të ashtë adi shka vëllove jam i dashë Amprit hu di minuta, ati jashe edhe jut një di minuta këto. Shqy tja, pëse shtihë tjenës shtipu po kalzojnë kushije. Musuban më rakë, se unë shtetë islam nuk jam të ebon, asë që e kam në menë me ebon, e du mundohëm, ama pët kalzojnë dishka, se Egypti me 9 milion titu i shkendësor në arhiv, sa nash të ubon shtetë islam? A unë ti pokojtonë se unë të da baj në shtetë islam Me tije duhet me e bo Qështë ta baj me tije? Me konë që duhet me e bo Duhet me e bo me tije, bashkë Ti aponin shka po fullti 9 milion ti të ishkencor 1.024 vetë universitet 1.024 vetë universitet 960.000 studenta i ka universiteti e zheri 530.000 studenta i ka universiteti kajro 55.000 studenta i ka universiteti Amerikanë, 375.000 studenta i ka universiteti Ainu Shemës, 53.000 studenta i ka universiteti Vistatin, 5 universitetet e janë, 10 milion studenta me në qitetë gajrotë. Sa është ka borë në shtetë islam? Asë era nuk i vetë. Pa e shtetë islam bërë me muslimanë, burra, me djinë bërë, nuk bërë me kastravejta. Ani dhe morë, ban e pra shtetë islamë, marësë. Direkt unë sitalishoj çike çka kam unë ndor ti mua e bona çetër pole aku be bashëti islam apo oh mar allah jem ai ti arën tonë diznik se një jetë e bo ar bujku t'ka mujt tiri et kanë hip kanë hip barat et ka mujt pirovina e boka duhet me mua kundrat e xhonit tani me kapërdina për artonë e ki kno arën tonë se ne ki punu meshati diznik e shteti stetin po më varmën shteti islam oh mar allah jem het mar allah jem lër go largohë priktive në bisetave të kota se Allah u gjellë gjelalu huneve, halasën halas, e mi pregatit për punë matë moja, a i që shka qepë, po një herë majhë parë shka po e lutë më zotin, po e lutë më zotin o Allah i johë, banë në të mundër t'jemi ditur o zotë, banë në i prej djetarve, edhe banë në prijative që i djetarët i dojnë, banë në prijative të ndëgjojnë, edhe banë në prijative që pysin, në qovë se jemi prijative që ka nuk dim l -fatiha.